Автомедонт їх тримав, розрубав же ахіл богосвітлий, краяв на менші куски і на рожен їх насаджував густо, а менетід вже розпалював вогнище муж богорівний. А як вогонь догорів і полум'я стало згасати, жар розгорнув і, посипавши сіллю божистою м'ясо, Зверху поклав, на камінних підпорах рожни закріпивши, а як посмажилось м'ясо, Патрокл на столи його виклав, хліба набрав і почав по столах для гостей розставляти в кошиках гарних, а м'ясо їм краю ахів богосвітлий. Сам після того він проти божистого сів Одіссея при протилежній стіні, доручивши Патроклові другу жертву богам принести, і той у полум'я кинув починки, руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, Феніксу нишком еант підморгнув Одісей богосвітлий, бачив це. Келих наповнив вином і озвався до Ахіла. «Щастен будь, друже Ахіле, частунку для нас не бракує, ані в гостиннім шатрі Агамемнона, сина Атрея, ані у тебе сьогодні. Багато приємного серцю ми спожили, та не учта весела нас нині обходить». Бачачи горе велике, ми паростку зевсів тривоги сповнені. Сумнів бере нас. Врятуємо все ж, чи погубимо ми добропалубні судна, як ти не виявиш сили. Близько від нашого валу і човнів на нічліг обляглися високодумні трояни і союзників славних загони. У стані своїм розпалили вогні і запевняють зухвало, що їх не стримати нам. Нападуть на човни вони чорні. Зевс же кроніт, даючи їм щасливі ознаки, праворуч сипле перуни. А Гектор великою силою гордий страшно лютує в надії, на Зевса уже не зважає. Ні на богів, ні на смертних Шаленством охоплений диким Молиться тільки, щоб швидше Засяла еос світла. На кораблях він кінці Кормові обрубать обіцяє Та попалить їх нещадним вогнем Перед ними яхеїв В димі чаду очманілих Усіх до ноги перебити. Страшно боюсь я в душі щоб жахливих погроз цих богове та не здійснили, щоб нам не судилось під мурами трої, так далеко загинуть від Аргоса, славного кіньми. Стань же до дії, якщо у хвилину, хоча б і останню, ти врятувати від троянської люті хотів би Ахею, потім же сам пожалкуєш». Та важко знайти якісь ліки на заподіяне зло, Тож краще подумай завчасно, Як від в лихої загибелі день одвернути. Любий, тож, батько Пелей, Із втії тебе виряджавши до Агамемно намовив, Таке тобі слово на путні. Сину мій, герой Афіна, Коли на те буде їх воля, Сили дадуть тобі досить, ти ж серце своє гордовите стримуй у грудях, краще проте доброзичливим бути. Звад уникай, лихотворних, і будуть, напевне, аргеї і молоді і старі, ще більше тебе шанувати».